Жінки ще з часів м'янезінґерів люблять квітчати мужчин. Це вони вважають за честь для себе. Зробимо їм тую честь, сказав до себе граф Адольф, стаючи в повний ріст перед дзеркалом і повторюючи кілька своїх характеристичних зворотів голови і рухів. Крикнув нараз, почувши білю лівій нозі, «Псякось, слонева, грішки молодости, треба би поїхати десь до Піщана або до Лямана, а може ще краще до Цукмантелі, тільки там, кажуть, тортують хворих. Поїдемо, поїдемо, потерпіть мої ніжки». А звертаючись до Грегорша, спитав, «Як же там бувани?» «Як журналю». «А правда». І як перегоновий кінь до старту пустився довгим хідником на сходи, а сходами на перший поверх, де сподівався стрінути пань. Пані були в зимовій вогороді, оглядали пальми і любувалися квітами, котрі сьогоднішого року диво гарно зимували. «Де кого, а пані, – між квітами шукає, – говорив граф Адольф, вітаючися з дорогими своячками, – свій до свого тягнеться». «Як це розумієте, дядьку?» – спитала Марійка. «А не інакше, лише так, що обіви як найкращі орхідеї». «Дякую за комплімент, дорогому дядькові». «Дядьку, дядьку, Пощо цей титул? Він чоловіка робить старим і поважним, а я ні одного, ні другого не хочу. Я для вас прямо. Адольф?» «Ні, так не годиться. Я, дядьку-дівчина давнього типу, який знав, що то пошана для старших – Дорожив родинними зв'язками Так, але ж тепер і батькові Говорять ти, а не ви Прямо папа і годі Так зручніше А я ж тільки дядько, перший дядько І не такий-то вже поважний, як хтось міг би собі гадати Дядько, котрий все ще таки Не дивиться байдужним Ані примруженим оком на своїх гарних кузинок Щоб перервати Це невигідне питання Графиня показала Адольфові Рідкий зразок Агави Графові Адольфові було байдуже, чи агави цвітуть щороку, чи раз на десять літ, чи взагалі не цвітуть. Він проклинав у душі цілу ботаніку разом з Ліннеєм, чи як він там звався, і рад був одної хвилини вирватися з-поміж того хабузя. А глянь на Драцену, чи не краса? Який великий лист, дійсно великий, дуже великий, у тебе справді чудові квіти. Вони мене знають, як вхожу, торкаються гілками». Дають собі знак, що надходить їх королева. Не королева, а служебниця, котра їх доглядає. «Всі ми слуги в Вертограді Христовім», – сказав граф Адольф, показуючи зуб золотій оправі. «Всі як всі, але дехто все-таки хоче ним бути», – відповіла графині. «Дорога кузина, щось вгад монастиря. Невже тільки в монастирі можна сповняти заповіти Христові? Ні, але там легше». На світі чоловік хоч як рад жити побожно, так не Гріхи в кожнім кутку чаяться. «Що там гріхи, щоб душа чиста?» – засміялася графиня. «Вона в мене, мовно, новонароджена дитина», – сказав і собі засміявся граф Адольф. А по филині споважнівши спитав. «Ні, серіо, невже ж, дорогі кузини, вважають мене якимсь грішником нерозкаяним?» «Чи нерозкаяним, не знаю, але що грішником, то певно». Всі ви маєте багато гріхів на своїй совісті, одних тільки збаламучених дівчат скільки? О, що то, то ні. Як бозю, кохаю ні. То дівчата баламутили мене. Скільки недіспаних ночей, скільки незгояних ран, а я їх так люблю. Найкращим доказом, що й нині радо дав би собі заложити за руки золоті подружні кайдани і не скидати їх до самої смерті. Так. Значу, що спитала графиня. Ах так, зіткнув граф Адольф. Тільки що? Мої добрі наміри не знаходять потрібного зрозуміння у дотичних осіб. Бідний. Мало бідний, безталанний, промовив жалем граф Адольф, звертаючи свої неприродно блискучі очі на задуману Марійку. На чим так задумалася, дорога кузина? Питав, добуваючи якнайбільш солодкого тону. Над золотими кайданами? І кого б опутати ними? Ні, я думаю над тим, як то квіти своїми тонесенькими корінцями проверчують землю Вони ж такі, як волосинка, прямо як паутина, а земля тверда Не конче, відповів зміною знавця граф Адольф Буває грубе коріння, корінь дюжа, і буває м'яка земля, як масло Тим грубим коренем рослини більше тримаються землі